Глава 8. Здрастуй, моздок. Ти мене, мабуть, уже забув, а я тебе не забуду ніколи, особливо підвали фільтраційного табору, окрім яких я, власне, нічого тут і не бачив. А тому, вибач, старий, я за тобою зовсім не скучив. Йду в абанк. Умовляю свого дідуся та Мерлана відвести мене в Назрань. Це вже зовсім недалеко, якихось кілометрів 60, якщо без викрутасів. І пригод. Це вже кинь палицею і влучиш у те місце, де на мене чекають. І, мабуть, не варто пересідати на інше авто. Бо якщо мене ведуть, то все одно впадуть на хвіст. Тамерлан з підозрою поглядає на свого пасажира. Але хіба йому що? Йому – аби гроші. Цьому славному хлопцеві – тамові. Бензин? Слава Аллаху, продають прямо на трасі. З каністр. Де вони тільки його наливають у ті каністри? Мабуть, женуть, як самогон. І там заправляє повен бак. І ми їдемо далі, вперед. Вперед, Тамерлане, веди мене прямою дорогою, як каже перша сура Корану, дорогою тих, що перебувають під гнівом. Там не заблудяться, веди мене свого голого онука, котрий належить до тих, що досягнуть успіху, бо вірять у воскресіння мертвих, як каже друга сура Корану. Аллах Акбар! Немає нічого мотрішнішого, за це протяжне Аллах Акбар, під час бою особливо, коли воно Переміжовуються з добірним російським матом. Автоматна і кулеметна стрілянина. То просто сорочений стрекіт, порівняно з цим роздередушу криком. Аллах Акбар! Так було і тоді, коли ми тримали міст Соїпмули через Аргун. Взагалі-то Міленьку річку, яка після затяжних дощів так піднялася, що прийшла нам на поміч. Росіяни пішли на штурм мосту в Досвіта. Ще й не розвиднилося. Як раптом холодну тишу розірвали артилерійські снаряди, а небо спалахнуло від освітлювальних ракет. Так тривало кілька хвилин. Потім усе враз затихло, і в недрах тієї сирої тиші вродилися звуки, від яких тілом пішов мороз. Здавалося, десь із-під самої землі пульсує мелодія пондура – струнний інструмент, підсилена перестуком бубна і сплеском долонь то чеченці по цей бік мосту танцювали свій зікр – танець служіння Всевишньому. Та ось уже забряжчали гусениці. Сивину похмурого ранку прошили вогняні хвости кумулятивних снарядів. Ми з мовсаром сиділи неподалік мостових биків, де я нагледів собі зручну місцину в широкій бетонній трубі, що правила за стічний тунель, і своїм жерлом сягала аж до води. Це була непогана вогнева точка для гранатомета, хоч може і не ідеальна, оскільки сама могла стати помітною ціллю. Та для початку кращої не знайдеш. По той бік мосту здіймалось узвища, і поки копарі його не перейшли, можна спокійно лупити в усе, що на тому узвищі ворушиться. А саме там якраз і вимальовувалася цікава картинка. Два танки Т-80 на швидкості вискакували на пагорб, робили по одному пострілу і так само спішно відкочувались назад, щезаючи з поля зору. Але гранатомет – лебонь найнадійніша зброя. Уже за третім разом я підловив один із танків, і він так спалахнув, що на узвищі відразу розвиднилося. Та мій постріл, здавалося, струсонув усю їхню лаву, бо там за горою хтось відпустив стиснуту пружину, і до мосту вже поповзла панцерна армада – за нею посунула розгорнута в ланцюг піхота. І зчинилася така какафонія, що я не чув співу мовсарового «Красавчика». Кулемет танцював у його руках, але вижалося, що мовсар без пострілів лише теліпає красавчиком, щоб витрясти з нього душу. Ми відбили першу атаку, другу, а вони лізли як таргани. Потім на якусь часину настало затища, і ми почули далекий гул вертушок. Зараз убі підуть підари від ПДР парашутно-десантна рота, сказав Мовсар. І чекати довелося недовго. Перегрупувавши свої лави, росіяни знову пішли до мосту і знову спеклися. Під завісою домових шашок вони волокли з поля бою убитих і поранених, відтягували підбиту техніку. Та не було їм числа того дня, і коли вдарили міномети, нам надійшов наказ відійти. Відходимо, відходимо, кричав Мовсар. Теліпаючи красавчиком. Мені тільки пізніше дійшло, що це ж він так гукає до мене. А я бач оглух. Тоді мавсар, аби показати мені, що треба робити, повернувся і побіг під укіс від мосту. А коли озирнувся від труби, в якій я сидів, не лишилося й сліду. Вона розлетілася на порох, Ота бетонна стічна труба. І від гранатомета не залишилося й рурочки. Бо керований кумулятивний снаряд влучив прямісінько в мою вогневу точку. Це було бездоганне пряме влучення, якого я побоювався ще тоді, коли облюбував цю місцину. Мені треба було раніше її покинути, та я не зробив цього, і ось тепер від мене не лишилося й знаку. І мовсар, приголомшений таким несправедливим вознесінням, прошепотів не ім'я Аллаха, а слово, яке звучало майже так само, як і моєю мовою. Матті. Що ж до мого власного імені? Томофсар із султаном Чорним напишуть його на камені Валунові, якого викотять на берег Аргуну біля мосту Сойп-Мули. А потім це скромне ім'я, за поданням Салмана Радуєва та указом президента ЧРІ Джохара Додаєва, занесуть серед інших до Мехкан Киентин Жайна – списку синів вітчизни, який увічнює пам'ять особистостей у тому числі й громадян інших держав, що виявили жертвовність, мужність, відвагу та героїзм у боротьбі за волю народу і незалежність вітчизни під час віроломного нападу російських агресорів. Чи не той напис на камені та ще публікація указу Дудаєва в газеті «Ічкерія» 2750 примірників про нагородження мене медаллю «Честь нації» посмертно, Послужили приводом для російської пропаганди твердити, що в районі Урус Мартана діяв загін українських найманців числом до 50 чоловік, які пройшли підготовку в таборах хаттаба і навчені методів бойових дій в умовах партизанської війни, що й на висоті екітюбе знайдено вбитого бандита українця. І тут уже дійшло до абсурду, коли генерал Шпигун з хохляцьким акцентом заявив перед телекамерами що в його кишені і зараз лежить фото мертвого найманця, і всі, кому він його показував, кажуть, що це українець. Ось так. І якщо, наприклад, вагабістів ще розрізняли за довгими бородами і поголеними вусами та підкоченими холошами, то я досі не можу збагнути, за чим же все-таки розпізнавали українців, котрі давно зреклися оселеців і шароварів теж ж вам не 17-те сторіччя, не 1645 рік, коли наші хлопці-найманці допомагали французам брати Дюнкерк, оскільки тоді ще не було французького іноземного легіону, і тим більше його спецсекціону жаби. На воді і під водою. Тоді все було підвладне лише козакам, які з однаковим хистом користувалися, що підводними човнами, що очеретяними дудочками в роті. І якщо мій безіменний пра-пра-пра-прадід десь упав смертю хоробрих біля того дюнкерка, то, звичайно, його ні з ким не могли сплутати. А що каже Коран з цього приводу? А Коран каже, що нічого з усього сущого не буває без особливого знаку, тільки треба його бачити. Кінець восьмої глави.